Les gens ont un peu peur de s'engager aujourd'hui. Donc euh, je pense beldurra dute jendek gaur egun. Beraz, bario du erakustia deus gabe hasi dela acte pel Ez ginuen dirurik, hiru gatu ginen. Zian si grup ki se crée à trois finit par faire un film qui est acclamé Eta et hiru gunez et osatu talde batek ko festivalian saristatua den filmaarakkastatsu bat sortarazteko gai baldima da azkenean era du posibilitateak badirela eta ez delala engaiatzeko beldur ego behar. Engaiatzea gizartean leku aukaitia da. Indar bat ukaitia gizartea aldatzeko. eta bada orainino gauza in hitz egiteko. Jendara ez da zuzena oraino eta horren aldatzeko poderea badugu la société reste injuste et je crois que euh, on a les, le pouvoir de, de changer ça.